Ber, bakotza badauka Europan bere denominazioak. Frantzian, Espainian edo Euskadi produkto desbardina daukagu. Eta egia da hor horregundira, egindira denominazio batzun, protekzioa sartzu da itxarmenean bertan. Baina, guk saltzen badugu Euskadi edo Euskal Herri bezala produkto batzuk, adibiz, idiazabalgazta, idiazabalgaztal bezala, salduko da e Kanadan. Beste, herriaskotan saltzen dan bezala eta guk sinizten dugulez gure nekazariak egindako lanan aspalditik, guk entzatzen dugu hori guretzat oportunitate badala eta potentzia badala. dela. Guk sinizten dugu gure sektorean eta guk sinizten dugu egindako lanarekin gure presentzia eta gure produkten balorazioa behar dan modu neongodala erri hoietan, baina arek ez digute eskatuko guri gure markak aldatzeko. Mm. Hori da, zabaldu egondan, Gezur bat, eta guk egin behar duguna da gure produktuak, europakoak eta markak eta kalitatezkoak direnak indartu. Eta uste dugu indartzen direla bebai, beste merkatu batzuk zabalduta.